قرآن مختار مواردون کو دمولان موکتی توسی فخمت سیف در دوره تفسیر و قرآن جا نمبر کی سٹ سپا محل لا بلرخیل کې کی پا نو او پا بار نو دوزار اٹ کی شویده دی دی دمیلاوی دو پتی از ساتی اشاہ دی توید سنت کیسیت این سویڈیز مرکز دکان نمبر تیس افدراخوان پلازا نیز دی مین چوک جنگیر روار سوالی پروپرائیدر انورشیر توحی نو گو را وکسارنا دوزا اینو کی دا یو دا آسمان کی او بل د صحاب وریازو کی آسمان کی تذکره کیگی دا لوی لوی کارونو او وریازو کی تذکره کیگی د اموری جزئیو وړو وړو کارونو نو د امور ازامو ناچی سور شعراء کی رازی انو مانستم علماء زولون نو دا دا آسمان تا خب بل کن شد الدا وغکسارنه د امور ایزاب نشکوله اغه نه بالکل معذل دی لکن امور جزئاو کې چکهمو د وریازه کې کیږي کی اغه کې استراق ثابت ته وغکسارنه کول شي او د دیو جنا دا کاه نه نو کله کله د دیو خبره رشته شي چې پر استو ته کم کارونه والا شي او غي دا غي تذکره کوي د امور جزئاو او دغه وغکسارنه او کې ناراحي ګاډریان او نور وسره چې کم دنو فترو وهت یارو اګا ډریانو باندې اګا ټول دروغ سره او ځای کی نو دلته ایزبات کم شوهره نو دا د وریازنه او چې کم ځای کی نه پی شوه د نواد اسماننه إلا من استرق السمع مگر علا شیطان چوکسار نو کی یا غوکھ دی وینا تا خبر تا فاتباه پس پس پسور پسیشد پسشاب مبن لمبا سر گندا والارض مددناها او اسما کا غول ول دم گا غیلا روا والقینہ فیها رواسیا او غرزولی دی منگا پدیکے القینہ پیدا کڑی دی غرزولی دی منگا فیا پدیکے رواسیا غرونا وامتنہ فیا او کرا زرون کڑی دی منگا پدیکے من کل شیءن موزو د هر یو شي ناموزون په مقدار خاص باندې موزون په اندازې باندې وجعلنا لكم فیها معیشة او غر زول دی منګه تاسو لپاره په پا دې کې معیشت ازباب د ژوند باب د گذران و ملستم او د پاره د اغه چا لستم له رازقین چنه تاسو دا غی د پاره روزی ورکون کی ای ومن ای ولې منګه من د اغه چا د پاره اوم ازباب گزران گر زولی دی چه تاس و غیل روزی نور که یا غیل روزی زور کن مانا طول مخلوقاتو او اسطاسو لا مانا نور مخلوقاتو اغا ساروی و غیره لا دا معاش ما جوڑ کرده ازباب د گزران او د جوندا ما جوڑ کرده و ایم من شای ان دا او ساول دا وا. و و ایم من او نشت ده ده سیوشنا ایلا این ده نا مگر زمن سخده خزائنه خزانه ده اغیر و ما نو نزله نوی ورکه منګه منگا نوی را کزا انکی نوی نازله انکی منگا ده خزانه لرا ده خیر لرا ایلا بقدر معلوم مگر پا اغا اندازه معلوم بانده فتح ربانی کې شیخ عبد القادر جیلانی و یا طالب الاشياء من غيره ما انت عاقلو و ده غير ناس طلب کون کیا تا کہ زرا براق النشت هل من شيء ليس هو في خزائن الله داس یو ششت چغه د الله په خزانو کې نو چی دا اللہ خزانو که ار سشتا ده نو بیا ولی دا غیر نسیزو نا غاڑه او ولی دا غیر پا دروازو بانده اولاده و ما نو نزیلوهو تصرف تا اشاره ده مانا در ار شیخ خزانه ما سرده او تصرف دام پکی زماده تصرف پکی زماده دام بل سوک نو شکوله و ار سنن ریاه و ارسلنا رياحا اليكمغا اوغان لرا لواقيه هاوت چتاون کی دواریازو فانزلنا فا من السماي لواقيه حوامل بالصحاب مفسرین معنا کئ او چتاون کی دواریازو لواقيه حوامل بالصحاب او چتاون کی دواریازو لکه مدارک دا معنا کئ زکا هوا چه راشنو گرد و غبار او دوڑی و غیر او چتائی. او او و ارسل الريح اور علی کومگا اوغان لرا لا واقع حوجته اونکی دو وریزو فنزن لا من السما پس وراهو مونگا د ما ان باران پس کیناکو مسکاو مونگا تاسو لا اسکاو مونگا پتا سو باندې غی لرا او نه تاسو دا غی د فر جمع کونکی جما کوه مونگا مونږه دل جمع کوو بیا مونگا تاسو باندې سکو ما و اننا لنه نوح نو به شک هم خامگا جون دی کول کوو کول کوو انه نو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 چ خیر کې کی مخکې کیږي ول مستاخرین خیر الخير خیر کې رستو کیږي المستقدمین فی صفوف الجihad ول مستاخرین فی صفوف الجihad مستقدمین په صفونو د jihad کې او مستاخرین په صفوفو د jihad کې مستقدمین په صفونو د کې فی صفوف الصلاه ول مستاخرین فی صفوف الصلاه کمچه سب کی روز تودریگی اللہ و او کمچه مخت تودریگی نو پیجانما یا المستقدمین ایماماتا سوک چیمڑشو اغام اللہ و عزیز پیعالمی ما او المستاخرین ایو من هو حیون یا المستقدمین امام سابقا المستاخرین دا امت هادی الاما یا اشفق ممنى مستاخرین ا من قتل في القتال والمستخيرين من هو غاز ينتظروا اغه سړی مستقدمین نه دي چې قتال کې اوجلسو نو مستقدمین نشو او مستاخرین نه دي چې کله غازي الله یقدر ټول عالم ما وا او بشکره رپسو یشرم هم ها جمع کیدې لرا د قبرنا بشکره الله تعالی حکمتوالله پوا والا قد خلقنا الانسانا تحقیق سره پیدا کړی موږ انسان متفرری فداوا اول باندې ماناسو اوله داوا دا اوله داوا چې متصرف پر یوشي باندې سیمه تصرف په بل چا نشته دبل چې ما پیدا کړل د انسان ما پیدا کړل د پیره ولکد خلقنا تاکي سره پیدا کړم غي انسان لرا من سو نن د خار ټنګې دون من ح ما مسنون دی سارې کله شوی مسنون هم بیره شوی نا حما چې سارې شي او مسنون چې هم بیره شي او سلصال ټنګې دون کې ګور مراتب دي اول چې کم ده اغه برشی اوله مرتبه اغه داغه دې توراب الله په ذکر کې ما انسان د خورونه پیدا کړې ده سوره حج چتا سو ګورینو التکه آیات نمبر 15 کې الله وای وګورئ تاسو سوره حج آیات نمبر 3 ځم الله ما انسان د خورونه پیدا کړې اللہ اکبر یا ایواننا سوٹو لخل کو ان کنتم فی رئی بمن الباسے کچھ رئی تاسو پشکی دا قیامتنا فا انا خلقنا کم پس بیشک امگا پیدا کڑی تاسو لرا ترابن دا خاورنا من ترابن چک شو گورا دویم مرتبہ اول خاوری نبیاء داکی براشی سور سواد کے التالوی من طین اللہ دا سوره غری دا نا نا مطلق اتوین تین لازم نا مطلق اتوین لکه سوره سوافات آیات نمبر 71 غری تاسو سوره سوا د درویشتمه آیات نمبر 71 اذ قالا ربك اركلا شوې رښتا پرستو تاین خالق البشرن زه پیدا کونکه انسان لرا من تین د خارینا خارینا نو خارسته وای دغه رتبه مرتبه شو بیا دغه رتبه مرتبه دا تین لازب چې واغه گله او دا سورې سوافات ذکر کوي اول سم دغه سورته تاسو کوم راول دینه روستو یو سورته راشي روستو مخکې مزه ایته یو سورته روستو راشه سوره صفا پاتم پایې کې آیات لمر یو لسم کې الله وای الله اکبر ان خلقناهم من طين لازب به شک پیدا کړی دی مال انسانان لرا د طین لازب نا د خارې اغه غلې سلیخ نہ کینہ چواغه گله شو سلیخ پکراشی اغه ته لازم وای دا رنګ دیزای ک بیا حما حما این چی سار شلګه نو بیا مسنون شي خم بیر نو بیا سوال سوال اغه خار ټنګی دنتا چپنوار باندي اوچ شي اغه ته وای نو ګور اول خاورو بیا توین شو چې او به پکې بیا توینی لازیب شو چه واقع گل شو او سلیخناک شو بیا حمش لګی لگه ایسار اکلا دا غینا بعد بیا چې کم ده من دا بعد بیا مسنون خمبیر شو لگه ایسار شو خمبیر شو او بیا سوال سوالین خور شو تنگی دون که پنور پخش شو پنور بانده پخش او بیا چې کم ده سور رحمان که براش کل پخار فخر فکری تویده ټیکري په شان ته بیا خلک لاک انسان جوړ شو والله کا د خلنال انسانه تاقی سره پیدا ک منګسانه ل را من ال د خاړي ټګېدون کې ح اندي ساار شونا مسونون حبی رال شوي والال جاادنا او پیرې پیدا کله منګغ له مننو قابللو محکې د دینا مننامون دور ګرمنا یا د ګرې حوانا و د قالله روک او ان انجام د تهقبور چوی ربستا پریشتو تا بیشکز پیدا کون که یمیو انسان لارا من سوال سوال انده یو خان ری تنگیدن که من حمنی سار شوی مصنون خم بی رکل شوی فا ایزا پس هر کلاچ برابر کمزاغ لارا وانا فختو فیه مروحی او پوکو مزا فیه پاکی مروحی دروح فلنا اضافت تشریفی دے اللہ واللہ امام کرتا بھی ذکر کئی اضافت دفار در شرافت دے یا اضافت پا دے اعتبار چد یاو دا یو سرد د اثررارو د الله تعالانه یو سرد د اثررارو دررو موضود الله تعال نه د ووج اضبط شویلی وانا فختوفی یو فوق مظفی په د من روی د خپل رونا پهقاو له په ش تاسوله دته سااجین س د کوون کې پهستاظمو ک پری ټول په ټولو جمعین کللو هم اجما ټول په ټولو الله ابلس مګر ابا کوو کو نام سااجین او کدی ځان چې سیدا کون کون او وی وات الله تعالی او او شیطان او ابلیس سوش وی تعالی راځی سجدہ نش وی ته سره سیدا کون لم اکل قال لم اكون او شیطان نیم از شما سجدہ دات سجدو کومله بشر نیو بشرتا خلقتم مننا من صلصالنا من سوال چې پیدا کړې تا هغه نه دا خړ ټنګې من حما انه سارې کله شوي مسنون هم به راکلې شوي نا زه خدانه کوما د وی وګورکنه بورل لاله بورل بورل لاله شنه تو ثیان داس کی وی وګوره چې بشر ته سجده نه نو د ټول نغټ توحیدی و یا غسو کو هغه شیطان نو یا غ گمرا شو بشر ته سجده نکولا وې چې بشر ته دغه وې دغه چې کوم ده سجده نکولا بشر ته سجده نکولا او بشر ته سپک قتل بشر ته سپک قتل ان وې آ چې دا برېلې ان وې وې هغه چې ده اول د سجدي د غیر الله نه انکار کول وغي دا وې استدلال کوي اول د سجدی غیر الله نه وې انکار کړو شیطان نوې گمراه شو وګوره سجد ولیاو او انبیا ته وایي جائز ده وای شیطان اول انکار کړو مونږ وونه خبره خبر داسې نه ده خبره داسې ده اول هغه بشر تاس پک کتلو اول شیطان بشر تاس پک کتلو له کسم چې تاسو بشر تاس پک ګورئ او دا وایي چې انبیا بشر نه دي زکه بشر تاس پک ګورئ نو او اول شیطان بشر تاس پک کتلو او تاسو د شیطان بچی تاسو د تاس پک لم اكو نو نا وین مزه دات سیس دا کوم زه انسان ته بشر دات پیدا کړی تا را د خارټنګ دن کې او اغه یې سارې شوی د ملخم بیره کړی شوی نه وی الله او زه ته مینا د دینه پاین نه کبه شکاتو رجیب راټل شوی نه وا انو به شک علیک الله نه پتا باندې لا در قیامت تر زده پوری یوم الدین یوم الدین هو قیامت نه بیا بنویسه د یوم الدین پورې وای نو بیا با نو بازی علماء کرام وی چې دنیا کې صرف لعنت ده او قیامت او بیا قسمه قسم, قسم عذابونه وی لعنت به بیا بی بل قول د علماء کرامو دا دی غوي چې دنیا دار العمل ده او چې هغه کې شیطان ملعون او لعنتی ده او عذاب ده ورلره نو قیامت چې دار الجزا ده الته په طریق او لا باندې بولا عذاب وی او ملعون بوي الله اکبر و لییک لاو تاببانې ب شکه ب شکه تاببان لا ن د را د بدلی پورې و د اره بزما ملت راېمالله را دا غرضې پورې چې پور ته کولی بش د خلک تاې کې قاله له بشاکه د مولت ورکلی شوونه ایله یو میوق معونوم د زیمه ووقت د را هغه ووقت معلوته حاله و زمان د اره به زما بما نی په سو چه چې پرشانه تاجون زما خا مخهښیسته کوم به زه د تهګناه ف ارې پهمکه کې ولا و نو مخام مخګومه کوم به له جمعما ټولو لاه سرکه شيګوره الله ععب دکه منګر بندې ګستا دینا ال چون شوده اابه نه خللاځې قاله الله هذا سرراتتون دا مستقیم برابرآ برا علیا ا علیا بیانوه پما باندې بیان د دے زب بیان کوما ان مطلب دا دا لاره برابر دا علیا پما باندې یعنی پما باندې بیان د دے لاره د زب خلق ته بیان کوما یادا چه هاذا دا اخلاص صراط الیا لاره دا علیا ا الیا ما طرفتا مستقیم برابرا برا اینا عبادی بې شکه بندگان زمانه به استاده پارا پاګی باندې سمن سلطانن ستاقه تو زورا الا مگر رسول چېتابی دارو کلاستا مین الغاوین در سرکه شنه او بشکه جهنم وعده د دا, دا اجما این د ټولو دغه جہنم د پارا سبات او ابواب او دروازې دي یعنی او طبقات له کلي بابین د هر یوه طبقه پارا منه د دینه جزء مقسوم حساب وی تقسیم شوي سبا یو قاضی سبلقا اغه و کمی کمی دي یو د جهانم بلده لذوا بلده حمیم بلده سائر بلده سقر بلده جهنم بلده هاویا دا ول ذکر کای او دا و و دي دا زکا چغات غټی اغه خلق غټی غټی دلی چ خلق گمراه کای اغه و دي و یو دي عام ګناګاران بلدی نسوارا بلدی یهود بلدی صایبین کواک پرستو بلدی مجوس بلدی مشرکین خو غیر دال کتابنا اووم دی منافقین دا و کس مخلو کو غټ چ خلک کی گمراه کول لسو بیا پرستو ددی تابعدار دی نور خلک او ای دی الله وای دغه سے بے تبا و زایم ول جړکړی دی او وې تا بېدې جهنم هر یو تا چې کومن یو حصہ تقسیم کله شوی دا هغه تبزی بشارته انل متقین ا بشکا متقین پرزغارا ویوا با جنتونو کی او ویوا با چینو کی او ویل بشدی تا داخل شې تا سودی دا په سره امن کی او او با, با سمنګا اغه سوچ دی په شنو دی کی مین غلین د کینینا ایخلانن ویبدای ړړړا لا سرور متقابلین ویوا با تاسو نو باندې متقابلینا مایوبل تا مخامخه سورته تور کې براشی ان شاء ایات لن بر شلم کی آل تا کی براشی چه اغت دغت چه بی نمتقابلین بنی بلکه مصفوفا سب در سب بوی داست یو بلتا با سفونوی او سفونو که خو مخامخ نوی بیا لکه سنگ مو سفونو جوڑی گیا اگه که تقابل نوی یو بلتا چه یو بلتا مخامخی ندل تا سنگ اللاوی چه با دا متقابلین بای مخامق یو بلتا آل تا وی مصفوفا کتارو نباوی نداغی گن جوابو یو جواب دا چی امور دا دنیا دا پومور دا خیرت بانده نقیاس کیگی بس غلش یا دا مانا چی سفون دین واقعی سر تاروز نشته آغا سفون با یو بلتا مقابل وی مخامق باوی کنا لکه څنګه چې ساړې رټه یوکرو په کټاریو بلته مخامخ ناست دا چې یو بلته مخامخ پوي یو بلته مخامخ وي یا متقابلین کې اشاره دا عاده مې بغوز تا یعنی وی به خو سفونہ سفونہ لکهن بغوز او حسد په کې بالکل نه نو یو بلته دا سي معنا چې د بغوز او حسد نا پاکتي لکه چې یو بلته مخته دا مخکي وې من غلن ا بغوز او حسد ختم کما لایا مسوهم نبرسی دیتا فیا پاگی کنو سبونس کراو سستر والی وما هم منها او نبای دیداغینا مخبی مخرجینا یستلی شوی یستلی کی گی بنا نبی آئی با دی اعلان جمالو نبی آئی با دی خبر ورکا بندگانو زمان تا پا دی با دی او خبر ورکا زمان ز... خبر ورکړه چې ان عذابې چې به شکا عذاب زم ما هو لا عذاب الیما عاده عذاب دردناک دا اعلان جلال اول اعلان جمال او اوس اعلان جلال جمال دا بهونکې مې روبانما الله اکبر او دا چې عذاب می وغور ډېر سخت عذاب میم سخته ساخته قدم خبر شاہ بہ خون کہ مہربان امما باز خال کوئی کن یارا بس اللہ بہ خون کہ مہربان دے بخیوا ممنا او دعوت یعنی چ اللہ گرے عذاب درد ناک تے اللہ دعا وے زما بندگان لا خبر ورکا ز غفور الرحیم امما ہو گرے زما عذابم درد ناک دے انل غفور رحیم کے رجاشوا او ان عذاب والعذاب علیم چې کوم دې دې شو خوف د دیو دین علماء کرام وی ال ایمان بین الخوف ور رجا ال ایمان بین الخوف ور رجا ایمان د یاری دومیت پا کے دے یا کے او د امید په مینس کې دی یا الله نه به یارم کې او د الله نه تمام ساتي ونبيهم اس دې ځان دریم بابا او دې کې پنځه واقعیات پاره ون تخفیف او ريګه ګوره دا پینځوکه سمخاله مخکې تبا کړل دي تبا خلاص شي سو مخلاصيګه کټوکي او تسلیاں نبی عليه الصلاة والسلام دا د توحیدا خیره کی اوس اوله واقعې حضرت لوط عليه الصلاة والسلام نو قوم وَنَبِّئُهُمْ بیا هم او خبرو کله غضی برایم د میمننو د برا م سلاتو سلام نه ع دداخللو هر کله چې داداخل السَّلَامُ عَلَيْكُمْ په قالو سلام فغ السلام علیکم قالله و برا مل سلامو ان ناممن کوم وجلون سروت کې تفیل تر شوه هغ رال دوله خیر راړو ریته کوهغ فړه د اوې چې داولې نوفري او دلته مو توجل قال ان منكم وجنون ابراهيم عليه الصلاه والسلام بشكم مستاسنا وجنون يريدون كيو قالوا يا اي بارشتو لا توجل ما يا انو نو كن من غير درك او تعال لا بيغولامن عليما باغولام خيار باندي باغاله خيار باندي ويدو ايت زرا كو ايتا سو ما تا پدي باند سارا ددنا دي چرسي دله ما تا بوडा پا رسي د ما تا بوडा واله فبي ما تو بشرون بسرنگ زرا كو ايتا سو بسرنگ قالوا ويداي بشر ناګب حق <تصفيق> سر دار کلمه تعالی ل پرشتیا پس مکه غات مینل کان تیند نو میدونا و ابراهيم و من یقنتم الرحمه ربی او نه نو مید کی د رحمت الله د رحمت د خپل رب نا الا زالود مگر گمراہ نو قال فما خطبكم ايها المرسلون و ابراهيم عليه السلام فما خطبكم صد مقصد تاسو ايها المرسلون اولیګل شو پرشتو تا سو مقصد سره سره راغلی یي قالوا ویدی انا اورسلنا الى قوم مجرمين بيشكه منغار الیغلی شو یو قوم مجرم تا الا علوت ماګر آغا آغا تابیدار د لوط السلام یقینا من باندې کو دی لارا اجماین ټول پټولا طول طول پټول لارا یعنې نن موږ باندې جات ورکړی ټول لارا الا م راتو مګر خزاده دو قد دار نه مو کر کړي دمګه انها انداز کړي دمګه چې به شکدا لمین الغابرن خامخا ده لکه دن کو نہ بوي دا به هلاکیږي فلمّا أجا البش فلمّا أجا آل لوط المرسلون اركل اشرا للآل دلوط علیہ الصلات والسلام تا المرسلون پرشتې قالو وید انکم قوم منکرون बेशक تاسو قوم ناشنا قالو اصل کې لق او تاخير دی ترتیب واقې جاء للوتن المرسلون داتر منکرون پورے بیاچ کمنے آیات لمبر ستا ساٹھو گو رہی تاسو آیات لمبر ستا ساٹھو ورپسے و جاء اہل قال انہا اولائے داد ستا ساٹھ نواق ان کنتم فائلین پورے انہا اولائے ضیفی فلا ترضہون اے آغا اکتر پورے بیا داسے دا وہ اثر ہو بیا چکم دے دا ترس ساٹھ نابر شور ہو که قالو بل جئنا کا ترس ساٹھ نابر بیا شور ہو که تر آغا چین ساٹھ ہو رہے دا دا اصل کی واقعی ترتیب دے مانا سو اول پرشتیرہ لوت علیہ السلام سقا لوت علیہ السلام تا سخونہ شنائی دیا اغا قوم رامن دیوالی او اغای داغا پلیتی پنیت باندر آغیلو اغا لوت علیہ السلام او سرخ پلی خبر اکڑی داغی نا پس چکم دی نو بیا چی دید لوت علیہ السلام خف گانتاو کتل نو تیوی بل جی ناکا بی ما کانو فی ترونو او منگ بدای غرکو نو تر آغی پوری بیا دا شو او بیا لامرو دا شو لگی دا ترتیب دی ترجمه و سواوری فلم جاء فسركلت راغ ال دلوتلي سلام تا پر اشتي قالو قالو ويغه بي شك اتا سو الله واللہ قالو بل جئناکا او آغا تفصیل د سوریہود و سربیاء او لگو قالو بل جئناکا اوے دی بلکی راغلیو منگتا تا بی ما کانو پا آغا پا عذاب دا آغا سبان دے کانو فی ام ترونو چه دی پا غی شک کئی بی ما اے بیعذاب مسئلت توحید بی ما کانو فی ام ترونو پا عذاب دا مسئلت توحید چه دای پا غی کے شک کئی مساله توحید کې شک ونومله عذاب ورکول به د ملک ولا واټیناک بیل واټیناک تا ته به حق پر اشتیا سره ویش به شک خام خام مونږه یورش تدنی فاصرب اهلک پس بوذتو به اهلک خپل تابدار بقطع من الليل فسیسه د شپې کې تابيان اوتابدا رستزا ادبارم د ولا يلتقت من گموندی تا ګوری او تن تاسو نا او ندی ګوری او زای تاسو حيث دومن کم زات چ حکم کولې شی تاسو او وحیو کلمنګ دتاده د دکار اننا دابره اولا چې بشکا هغه بنیاد د دا دایکاسانو دا مقتون غسل غسکلې شوه د مصبيخين په وخت د سبا کې وخت د سبا کې په عذاب راځي او ګور ولا يلتفيت وتوي يا خدا چې دا آداب د سفر دي چې مخ کې زي نورستم ګورا آداب د سفر دي یا دا زکا چې روستو قتل آئے کې دا غې د وادینه مقصد کې خلل راځي خلل پیدا کیږي نورستو مونږ غوړی او یا دا چرسټو ګناه کید او د ګناه زایت کتل هغه ګناه نو زه کوته ولا یلتفت منکم احد فشابانه مونږ غوړی او د وادینه علما کرام ذکر کړي چې د ګناه زایت تل او قتل دا حرام دی د دیواجنا مجالس د شرک او د بدعات را رنګ د نارواو د ټنګو د ټاکورو ال دکتلل دا حرام نه حرام وقزینا ويهوبلم گای له د تا زالک الامر د دکار ان حول د ان دابره حوله چې به شک بنیاد د کافرو ما قتوم مسبيحینا کاټکله شې به وي په کده صباح کې وا جا اهل المدینہ اورال الاخر ولا یستبشرون خوشالی دن کې اغه بد په لای په نظر باندې قال اوې این ها اولای خلکو خلک و ضعیفیده ملمان زماده پس مملامه تا کوئی ماله را واتقو اللہ ویری گیده تعالی نوالا تخزونی و مغم جنوی ماله را مغم جنوی ماله را قالو اولم ننحکان العالمین ویدئی آیا نده منکڑی منگتاله را الله اکبر قالوا اولم ننحك اوې دای اېنره منه کله مونږه تعال را نه لال مين د ملګرتیا د قال هاؤل ای بناتی اوې دا هاؤل ای بناتی دا جنه کای لونه هاؤل ای دا بناتی دا لونه سما کنتم فاعلینا ک شرتا شیکون ک د کار ک کار کوین زما دا لونه دیځه استاسو کنه استاسو د بی بیا دا ستاسو بیان دي او ما خمه تفصیل <سؤال> کوله وهود کي دغه خپل بیان سره زالمانو کوي دې تاسو وایي الکان سره سکوي لا عمروکا شائد ده عمرستا راجی قول داره چې داد لوط عليه السلام ته خطاب ده او یو کو لالچ نبی علیہ الصلات والسلام ته خطاب ده لا امرک شاید مستاینم به شکری خامخ پمستاین خپل کی لفی سکرتهم هم خپل کی عامهون دی به خودشه دی به خود شوی به خود دی, دی داسه من شوی دی چې د شاوات اغه نشه سر ته ختلې ده پس اونې و دی لره اغه عذاب الله اکبر پس اونی و ودې لراغې چغې مشلتين په وقته د نور خطو کې وا ځالنا پس وګرځومږه علیا علیا هغه برای سره دی دې کلی سافل حالاندې د دې هغه برا طرف د دې کلی لاندې د دې و امطرنا اورمږه په دای باندې حجاراتن آکانی منس جیلند پخو خورنا د ټیکرو په شانته خارې وای ټیکري او هغه په الله رب العزت اورول او, او دې معذب کړه الله ایما په باران د کانو ورو ان نفي ذلك الايات المتوسمين خامخ پدې کې دلایل توحيد دي د فارده فکر کوونکو و انها او بشکه دغ کل لا سبيلمقيم ده خامخ پا لاره نیغه باندې یعنی کلا چې دا کو شام تزي نو دا داخله پنیغه لاره کې رازي دا پنیغه لاره کې دي چې کلا دې شام تزي او شام تا د مکینه او د مدینی نه دا دا کوي سفر کوي نو دا پن نه غلار باندې راضي چې کمزای کوي قوم د لوته عليه الصلاۃ والسلام هغه تباشو لګي عبرت واخلې کنا او اوسمه علما کرام ذکر کوي وای هغه ځای ته چې شي نو اوسم هغه ځای کې آثار د عذاب هغه محسوس کوي ان فی ذلک ها مھا پد کیلا تا نبرت د پار د مومنین و ان کان قوم د شعیب تا وګرا از زنګل والا الله اکبر ا والا وتوی ا یکا الله اکبر ا یکا زنګل تاوی او نور زینو کی براشی او مخ کی تیرشیدی اعراف او هود و غیره کی شعیب علیه علامه مدین ته لے غلو عدل ته ایکام ذکر کئ انور زین کی بام راشی نو سم مطلب اصل کله گله شویو مدین او ایکا تبان اغه و سلام وو یا دوالو تم بو سو هو صحیح دا دي چې اصلن لے گله شویو او ایکا والا تم سروست تبان وو و ان کان اصحاب ایکا او بهشک هم خوا خاو زنګل والا یعنی قوم د شویو علی سلام لظالمین ظالمان فانتا قامنا پس بدلوه غستامنگاد دینا وینهما او بی شکده دوارا لبی امام خام خادی پا غلارا مبین سر بانده قوم دا شعب په دا غلارا دا شام بانده پروتته ورشی لگه برات واخلی ولقد کذبا اصحاب الحجر المرسلین دا درمه نمونه قوم د صالحه او گراغا می تباو برباد کلو تا با گرام تباو برباد که مسئله توحید امانا ولقاد کذباتا کی سر نزبت دارو کلو آغا خاوندانو آغا خاوندانو دا حجر حجر دا زای نمو او پده کې سمودیان او سیدلو عله موررسين ا بیاته ننسبت د دررو کللوهجرواله ا بیا تنا مرکلو منګدي اي لر آنا د لاخفقانها په ص د داهنا مورين از کوون کې وقانو یا نهتونونه او دای چې نستبي کول من الجبال دوررونا بوت کوروونه آمنا اور کوون کې یا آمن کی که دون کی پا داس حال کیچه آمن کی که کی یا آمینین افاری ہینا پا اونر کون کی خود اونر مندو او لوی تجربه مولادا سیب کرده وی لوی گرونو که بے خو خیسته موصرین زکرکی وی گرونو که بے داس کورونا جوڑو خیسته خیسته آگه که بے خیسته خیسته شیشی لگال وی ای ڈیکوریشن دا بولا جوڑه کرده وی انتهایی خیسته طریقه سارا وچې کاله د الله امرانيو کړي نو الله وې فآخذتهم الصيحة پسوني ول دی لرا چغه موسبيخینا مصبه <مس> په پا وقت ده سباکه فما اغنا عنهم پس دفنک ده دی لرا عذاب ما اغس دفنک ده دی نعذاب ما آ... عنهم ده دی نا ما اغس کانو یک سیبون چه دی کسب کرو چسی کسب کرو نو آغی تی نعذاب دفنک وما خلق نستماوات والارد دلیل عقلی او نیدی پیدا کردی منگاست من نوز مکاو عرص چه په ما بیند دی کدی الا بالحقی مگر ده پار ده حق د پارا د حق سمانا ان پارا د کار کول د حق چې حق ظاهر شي به شکه قیامت خام حرات لن کې له پس احراز او وا. کا الصفح الجمیل اراز خستا بسمخت واړه کدی نمنینون ند منی بالکل دی نمنین قوتنا اراز کا مخت واړه بای کاټ او کا دا واست تلیا شروع وی نبی عليه الصلاۃ والسلام او دیکی لس تسلیہ نے با ذکر کئی نبی علیہ السلام تا یعو دک کا تسلیش و بس پر ایک دا مختیوار ہوئے بائی کارٹ توکا دویما ان نرم بکا بیشا کرب ساوال خلاقو خام خاڑیر پیدا خام خاڑا پیدا کنکے درشد الالیم پوہاد پرشیبان دے دا دمتسلی ارسنا خبر دې له پیدا کړی درې متسلی ولاقد آتینا ناکا... کا تاکي سر درکلمنګه تالرا سب امنل مسانی او آیاتنا من, من مسانی د بار بار لستون کونا ول قران العظیم آین قران لویا. لوی لو قران دا تفسیر د ما قبل او قران عظیم فاتحه ته وي او سب امنل مسانی نا سوره فاتحه مراد ما دل سور دل عظيم دل عظيم ده ما دله سوره فاتحه درکله دا آین قران عظیم دې له یا دا معنا چې قران عظیم فاتحه تام یا دا معنا چې قران عظیم دلته کې ټول <سؤال> قران مراد ده ما دل <سؤال> قران در کړه دې دې خبرو پروا مکه وا مکه وا پروا تا باندې مالو نعمت کړه دې صلی الله لا تمدننا لا تمدننا ئنه کا موغ دوا م اگداو تو عینه ای کاس ترگیخ پلیلا ما په پا طرف دا آسمان دی چه فائده ور کرده منگا بی پاغی سراز واجند دلو تا هم دا دینا دا تسلی بلا گور آم دی طرف تما دا سلو را ما تسلی شوا اوولې تعالی ما قران درکله ده هو خيره مما يجمعون مخک منتبه وکنه سورې نس کثیر شیو دیواج ندیس کراځي ليس من, من نامم يتغن بالقران دارنګه حدیث کراځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمای لقد اغنيتك بالقرانه الله تعالی فرمای لقد اغنيتك بالقرانه اما في ايد الناس ما ته د خلق نبی پرواکله دیواج د اغس په قران سره اغه سنا چې د خلکو په لاسونو کې دی و خيره مم ما اجمعون د مال و غیران به پرواکړه پس موغ داوات استرګه خپل ال امامه تانا طرف دا سبانې چ پایدور کړی دا منګه به په هغه سره ډالو د دایتا والا تهزن پینځما تسلی والا تهزن علیهم او مغم جن کې پدای باندې یعنی په پري خودلو دی ماننده دی باندې شپګه وخفزو جناحکا وخکتاکا وزرخ پل لیل مومنین دا پار دا مومنانو مانا مومنانو سر نرمیوکا او اوه متسلی وقل ویا انی انا ندیر مبینو بیشکزو خام خایما ایرون که سرگندو کما انزلنا للمقتصمین کما انزلنا تالا ما در کل دا. ایات لمبر نوه سر لگی ایات لمبر دا ایات دنه اغه ایت لمر ستس سره سر لګي ایا ولاقد اتینا کا ما دل وایا تونه درکړي دي سبع من المساني لک څنګه میراله غلو 파غه مختصمین وباندي Tale me درکړي لک څنګه مختصمین لور کړو دا مطلب شو او تقسیم کوونکی پلار وباندي الله اکبر اغه مراد ده توجيه کې ډېر دي یو بهترین توجیه است دا مقتسمین اغه خلق دے چې د نبی علی صلوات و سلام زمانه کې و شپارد تنو او مشر داغی ولید ابن مغیره داش پالس کسانو او پلارو کې به کسان کې نولود دد پاره چې خلګ هڅه راتلل و ته وی ګور دغه ځای کې ولې وایې څه خبرې کوي داغه غوت داغه خبرې ته غواکې نه دی او هغه چې کوم ده نو غواکې نه د یو دغه قران و اوري الله اکبر دا مختصمین مراد دي دا چې ده یا دا کوم د صالح علی الصلات ته نه مراد ده اغه یې مویداس کړو او الذین جال القران دا بیا ځان له مستقیل کلام دی وای دا توجیه دی کما انزل یا دمانه رالیګو به موږ عذاب کما انزل لا کسن چې رالي ګل ده موږ عذاب علالمقتسمینا پتقسمون کو باندې تقسیمون کی سوکو ک مشرکین مکه شي کسان مو نو اغا دغا الذين جعل القران عذین بیا یو مزمن او که مرات نقوم د صالح شی علیه السلام نو بیا اللذین جالو القرآن عزوین دا زان لکلام دے بیا تقسیم ان کی لا روک بے خلق کینو لیو اللذین آنکسان جالو القرآن چھے گر زول دے قرآن کریم للا عزوین ٹوکڑی ٹوکڑی قرآن ٹوکڑی ٹوکڑی گر زول اتماتسلی پس قسمے پر اب ستا باندے خامخ تا پوس پکوم زر دینہ اج مغین د ټولونه اما په بار داسګه کانو یا ملونه چې د عمل کو خپکی گم مزبت تا پوس کومه پس دا تو مر پس دا بما تو مر پس صاف حکم پس دا بما تو مر صفا بیان کا هغه مسلہ بما تو مر چې پس باندي حکم شویل تا تا صد اوئ د شي شړا او ماته کې دوه ټوکړي شي یا ترمی متر متر لاړ شي نو دا مسله توحید ترمی متر متر ووځه بیان کا پېما پس دا صفه بیان کا سچیت ته کوم کولی شو او مخ وړو د مشرکان نه ان کپینا کلم استادین دا نهما تسلی او دا پینځمه نمونه دا خلکو چې د دې او متن چې بیا تبا کړو اې نه کا پې نه کلم استادین به شا کا منګه بچکاو تعالره استادین د ټکو کوونکو نه ټکو کوونکو نه و تا منګه بچکاو الله اکبر د دې وجه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې د چای او خاص دښمن خاص دښمن نوغه د دا دواوي الله هم مکفناه بما شتا الله هم مکفناه بما شتا ان کفهینان کلم استادین بشک مونږه بچکو تعالل استادین د ټوکو کونکو نا دا سکه دا پینځک سانو او بیا الله تبا کړو د جبرئیل امین په یو اشاره سره الله تبا کړو او دای بد نبی علی صلاتو سلام سره ټوکی دا او اسواد ابن مطلب یو عاص ابن وائل درمو اسواد ابن یغوس او سلورم یوهود ابن ولید ابن مغیرا او پینځم دا غینو حارس بين طلاله دا پینځه تنو چې د نبی عليه صلوات والسلام سره الذين ااكسان يجعلون مع <ما> الله شيغر سوي دال الله تعالی سلا الهان اخر حاجت روا بل فزردا چ دیو پوشی والا قاد نعلم لا سم تسلی تحقیق سرا <يقولون> پس پس دائی دائی تا کیک سره منگا پوایو ان کا یذیکو سدرک بما یقولون چه به شکتو تنگی گسینا پس سینستا په سبب داغه چ وایه دی دی چکه می وینا گانه کی نو ویله صلوات والسلام تعالی ما تپترا چ تپ دیوانه خپکی لیکن پس به به هم درا کا علاج دتانګي پس به به هم در ربکا تسبيح بیانه پستاینه د خپل پرور دیګار او شد سجدا کوونکو نا وا عبود ربک حتا یاتی عبادت کوه در رب خپل حتا تر دې پوره یاتی کل یقینا د اچرا شیته تمર્ગ د مارګا پورې عبادت کاوه الیقین دلته په ماناده د مرګ باندې دی دا چې دی ذکر کړی دی امام روحلبانی ابن کثیر دا رنګ بهري محدث الله اکبر یقین <وزد> <وزد> مرګ توه ای او دې ځای باندې علماي کرامو ډېر خېسته با شنو بیا دی آی عبادت تر هغه پوره دی عبادت تر هغه پوره دی چې ترکه می پوره تر مرغ نه دراغله نو دې رد شو پاغه چا باندې چې هغه دعوی چې بای بازي اولیاء داسې مقام ته رسیدلی چې هغه بیا عبادت نه کوي نوم خیر دی دا رد پاغه چا باندې یا دین دام ثابت شوا چې نه مرغ نه بعد عبادت نشته دی دا مرغ نه بعد عبادت نشته دی ولی زکه مقصود د عبادت نه عاجزي ده او په مود سره خود به خدا عجز راغ نه عبادت ته ضرورت ته تر مرګ مرګ پر عبادت کا او کار سستی و نه کړي دته اشاره ده سورۃ کې درې داوی ذکر کولې او تسلیان وی نبی علیه صلاتو والسلام امتیازات د سورته سورۃ ممتاز او په بیان د مستقیمینو باندې سورۃ ممتاز صابع من المسانی پہ بیان باندې صورت ممتازو چې د مرګه پورې عبادتو کا صورت ممتازو په بیان د مستهزین باندې دا, دا غي واقعې ذکر کوله تارنګي صورت ممتازو په عذاب د سابقین باندې دا غي ذکر کولې صورت ممتازو د په حفاظت باندې صورت ممتازو په دی باندې ایبراهيم عليه السلام ویلو انا منکم وجلون اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين انا كلا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما عم يشركون ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذرو ان لا اله الا ان افتقو سورہ انحل مکی سورت ہے ترتیب دو قران کریم کے سوال سمنے پس د سورہ حجرنا او ترتیب دنو زول کی اتیایم دے پسد سورة ایک کحفنا رابط دما قبل سورت سورة حجر سراپ گنو جوب آندے دے سورة حجر کی دا ذکر کلا چھمخ کے امتنو باندے عذاب راغلو او آنا منی زکر کولے نو سورہ نحل کے وئی پتاسو باندے ام عذاب راتلون کے دے دارنگی دو سورہ اختتام آپ مسلح توحید باندے ہو نو دل دا سوره ناهل کې وای دا مساله او معنا تاسې نه چې عذاب در باندې راشي اتمام ر الله فلا تستاجلو دا رنګي سوره هجر کېم ترغيب ال القران دي سوره کېم ترغيب مسالہ صفا بیان کا فسدا بیما تومر صفا بیان کا مسالہ نو دلتا کیوئی چکلہ دے مسالہ صفا بیان کلاو بائی کارت توکنو مصیبتونا برازی صبر بکے او کلک پا پا دارنگی سورہ حجر کی دا بیان اوکو چھ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام یک میدان کی اولاد دے او مسئلہ توحید بیانہی نسورہ نحل کې وئی چھ دے آغا یہ آواز لیکن اللہ وطیع امت او جماعت ویلی inna ibrahim kana ummatan qanitat lillahi hanifa yausal shalom ke barashi ibrahim pura jamaat ho agar che awaz ho to kare da jamaat kalau daawat surata raat lal da اتا امر الله فلا تستاجلو دانا چګینتا سوای په موږ باندې به عذاب ناراضی اوراره حکم د الله نزدې شو حکم د الله فلا تستاجلو تاسو جللم کوي دا کابل کې څه کرکای تاسو څنګه بیا پاکستان ذکر کای عذاب الله دا, دا برابر زی قد مکر الذين من قبلهم فاتهم الله بنيانا من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون عذاب رازی په په خوانوره غلې او پتا صبح امرازی دا داواده سورته خلاصہ صورت سورۃ ضوی سے دے علیسا ا د 113 نمبر آیات پوره فرد ایک رات کی د شرک فی تصرف او بکیش پک باغو ندی اول باب ا د آیات نمبر ایک نوافلی ترش پاڑہ سمہ پوره او دیک ذکر د دعوا کئ سره داوید توحید نا او نه دلائل عقلیا ا ذکر کئ او داد باب ک ذکر کئ چې خالق لکل شئد هو الله ذیم باب دو ولسمنا تر پینځه درسما پوره طای ک سمرا دا د باب اول د دلائل ا فمن يخلق کما لا يخلق رد دې په مشرکین باندې سلام یويشتم کې زجر دې مشرکین ته د ویشتم کې او تخویفات دنیاویا ا ذکر کای پګیشتم او درې درشم کې او تخویفات اخروییا ا ذکر کای تینځم چې وښтам کې وښтам کې او یوکم کوم درشم کې بشارت ذکر کوي درشم کې داننګ یو سوال او داغه جواب تینځه درشم کې بیا دریم بابو آیات نمبر 36 نواخه تر آیات نمبر 47 پورې او پای کې اوسو خبره ذکر کوي اول دلیل نقلی اجماعی بیا دویم خبرہ تسلی نبی علیہ السلام تا سنتیس کے دویم خبرہ زجر پر انکار دا خیرت او سلورم خبرہ بشارتو فیاد لمبر اکتالیس کے او جواب دیوی شبہ او تریالیس کے او ترغيب ال القران 44 کې او تفييفي دنياوي ذکر کوي 45 40 47 کې سلام ران بابا اغه د آیات نمبر 48 نواقلي آیات نمبر 64 او په وې کې اول دره ادله عقليې ذکر کوي بیا دلیل وحی ذکر کوي سره داوید توحید نا 51 کې تارنګ زجر ور کوي په کمزورې عقیده 53 کې تارنګ زجر په شرکې پھیلی آیات لمبر 56 کې او زجر په شرک بل ملائکه 57 تخویر دنیاوی ساٹھ اکا ساٹ او تحزیز عالت تبلیغ تیزی پہ تبلیغ تریس ساٹھ کے او اخیرہ کے ترغیب لالقرآن باب آن دا آیات لمبر تین ساٹھ تر ستت تر پوری او پاره کې دا مثلا ذکر کوي چې مبارک سی کل شین هو الله برکت پاره څخه چونکه الله ده او دا وې هم سلا ذکر کوي دغه خبر عادت مثالونه ذکر کوي د توحید او د شک او د موحد او د مشرک 71 کې 95 کې او 73 کې دارنگ زجر بذکر کی تریتتر کی او چرتتر کی او تخویف اخروی ستتتر کی شپگم بابا واللہ اخرجکم من بطون اماتکم دین دیتر اخیر ددی سی پوری تیک سو او دې کې دلایل عقلیه دی په دی باندې چې مونعم هو الله تعالی نعمتونه ورکون کې اغل الله دې دا 78 نوي تراغې 31 دا 81 پورې دینا خبره زجر په شرک 82 83 کې او تخویف او اخروی سره د عظمت د قران داراین ګو موره او موره مسلمهہ دफार د 10 د عذاب 90 کې پینځم خبره ترغیب دے ایفاول عهد تا چې پورا کړي 91 کې زجر دے فنق زیاد باندي 91 92 94 95 کې او عذاب د وحي ذکر کړي 98 کې زجر ده منکرینو تا ایک سو ایک او بشارت تا ایک سو دس د دارنگ زکر ده دا داوی ده ایک سو بارا کی بیا چه عذاب بدر باندرازی بیا دویم ایسا فاکلو ممہ رزق کم لمبر نمبر 114 نن تر اخیرا پوره او په دې کې رد ده په شرک پھیلیبان نه او بیان د دوه مسلو کوي تحریمات د غیر الله او رات په نظر د غیر الله دا زجر د دې کوونکو تا او دلیل نقلی د ابراہیم علی السلام نه سر د لصفات او دا او طریقه د تبلیغ وس اول باب او پدې کې دا چا ول ذکر د داوی چې ګور عذاب به در باندې دنیا کې راشي مثلا ومني او دې کې دا ذکر کړي چې خالق دار صالح ده او نه دلایل عقليه پدې ذکر کړي اتا امر اللہ فلا تستاجلو راغ حکم دا اللہ تعالی راغ حکم دا عذاب دا اللہ تعالی فلا تستاجلو تا سو جلدی من کوئی پتے باندے سبحانہ پاک دے اللہ تعالی دے شریکانہ سبحانہ پاک دے دا اللہ وطالعہ بلندو بالا اچتے اما دا سنا شریکو ناچ دا خلق و سرائی صدار گر جائی یو نزل را لیگی پرشتو لرا بر روحی روح همین امره پروح سرا ده په لو حکمنا روح سره